Ви ж хочете, аби життя ставалося? Хочете, аби в ньому було місце для всього? Так дивіться ж!» Її губи дрижали. «Не заплачу. Ні за що не заплачу перед ним», – повторювала собі Майя. Поєдинок припинився. Вожак дворових лежав притиснутий до землі. Над ним, учепившись йому зубами в голову, стояв місь'я як цікаво має наш місьє не дає вожакові перевернутися на спину прийняти позу переможеного ви не здогадуєтесь невіщо хто би сподівався що у кімнатного собаки такі гени але ж погляньте погляньте що він робить ні це щось незвичайне Місьє пробував учинити над переможеним сексуальне насилля. Майя розвернулася, аби покинути місце безчестя, але Богус ухопив її. «Стійте! Відпустіть!» «Спершу подивіться на цю чарівну сцену природи, Люба Майя», – сказав він. І Майя від його голосу перелякалася до смерті. Вона завмерла апатично спостерігаючи за насиллям. А Богус стискав її руку і говорив, «Дивовижно, що така сцена має спіткала саме нас із вами. Я вперше бачу гомосексуалізм серед собак. Назвичайно цікаво. Такі відхилення нерідко трапляються після черепно-мозкових травм. Ви не били, мсьє, по голові?» Майя мовчала. Богус смикнув її за плече. «Я питаю, чи не били ви його по голові?» Майя знизила плечима, стараючись приховати істерику. «Я не била. Може, хтось бив? Я не била!» «Господи, дай мені сил це витримати і живою вирватися від цього маніяка!» «Дивно!» У такому разі у нашого монсеньора надзвичайно розвинений інстинкт домінування –